Летять усміхнені птиці. Третій день у горах горіли ліси. Ті, що знемагалися серед палаючих заповідних сосен над скелями, бачили тепер над собою лише сонце, спотворене гарячим, заімленим повітрям. Відомо ж бо, що під час лісових пожеж сонце в небі стає розбухлим, величезним. Люди були близькі до віччяю. Здавалось багатьом, що й весь півострів зараз палає в пожежах. Адже куди не глянь, звідусіль шугає вогонь, трещить, гуде в деревах жаркий, агресивний, Супереч над людським зусиллям, тих, хто намагається гасити, він наближається. Полум'я, зігнувши з струнких височезних сосен, одразу охоплює їх не наче вони стояли облиті бензином. І вже перед тобою вирує ще гризніше полум'я, що рветься вгору з могутнім турбінним ревінням. Стехія не минає нічого, долає все на своїм шляху. Підступить до скель, і скелі пашать. Єрська лань, випорснувши з палаючих нитрів, летить кудись між крутояри на ослів. Гніз на пташині горять, і птахи в'ючись, стікають у височинь, розполоханими зграями губляться у просторах над морем. Геть далі, далі від цих розпашили гір, де кисень вигоряє з повітря, де лишається тільки розпечений газ, що випалює груди і людям, і птахам, спалює легені, і нічому живому тут нема чим дихнути». Таке враження, що повітря у цім хаосі вигоріло решти і натомість виповнює простір лише цей нестерпно гарячий серед скельний газ безжиттєвості смерті. Змученим, збордованим нерівною боротьбою людям, їхні зусилля здавалися марними, позбавленими глузду. Бо що значить ці їхні відра, лопати, вогнегасники супроти розбуяної всепожираючої стихії? Мали нібито з'явитись вертольоти спеціальними командами, але де вони? Де? Чи в інших місцях теж горить? Уява малювала людям, як вогонь, перекидаючись між гір'ями із кряжа на кряж, із скелі на скелю, ось-ось добереться до самого узбережжя, і, перш ніж загинути вам у нерівній боротьбі, побачите, як горять приморські здравниці й парки, як свічками спалахують кипарисові алеї, а вікна ваших осель, ці ефемерні захистки домашніх затишків, лопаються від полум'я своїми тонкими шибками. І найдивніше що серед тих, хто веде нерівний бій з вогнем у заповідних гірських лісах, всіма жилами надривається і він. Винуватець пожежі. Туристик мокрочубий у зашмарованих джинсах, в окулярах від короткозорості, з міні-транзистором, що й тут недоладно бовтається йому через плече. Анонімний злочинець, винуватець невикритий, він б'є і б'є киркою крем'янистий ґрунт, разом з іншими прокладаючи захисну канаву проти вогню. Він бачить, що навіть у літніх санітарах та медсестер робота кладеться до ладного. І тільки кирка вручена йому, все б'є, мов би, не туди. Влучає в камінь, викрешуючи ці безглузді тут іскри. І все в нього виходить так невміло, кирка не слухається. Дали б лопату. Мабуть, і лопата не слухалась би теж. Відчуваючи призерство до себе, він увідчує ловить думку, що, власне, йому не дано навіть цього. Не здатен він до праці елементарної, найпримітивнішої з усіх. Закомплексований гомо-сапіенс. Не вмієш орудувати навіть і тим, що було послушне к м'єму печерному пращурові. Кіркою не вдариш до пуття, вона в тебе тільки скрих та множить іскри. Мов би ще мало тут цього все йдучого, все нещивного вогню. І це ж ти його розбудив, ти викликав, ти анонімний автор цієї стихії, що дедалі дужче пашіє на тебе, морем, полум'я дихає з цієї зубчастої скелі, за якою десь там від самого рання працюють твої ровесники, морські курсанти. Строєм форсованим маршем добулись вони в ці гори, і старший лісничий, що розподіляв їх, вишикованих на галявіні, окидав шеренгу поглядом суворим і зболеним, та й чи може бути інший погляд, коли перед тобою серед курсантів стоїть у шерензі і твій рідний син. Інструктаж був короткий, а сумнів батька тривав всього лиш мить, хоч, здавалось, у бгав у себе цілу вічність, перш ніж звелів він синові очолити групу найвідважніших. Так саме йому синові, велить батько кинутись товаришами туди де їм доведеться ввіч навіть зіткнутися з найбільшою із небезпек. «Ну як він може? Власного сина!» «Така жорстокість! Тут доводиться бути жорстоким!» Медсестри і санітарки то так, то інак витлумачують вчинок батька лісничого. Одній це, здається, верхом безжальності другий найвищим розумінням обов'язку. А тобі, чия рука спричинилась до катастрофи, і той лісничий і син його курсант постають у світлі недосяжності і самопожертви. Від них, від обох, на тебе б'є німим докором і прокляття. І всі, кому доводиться знамагати в лісах та скелях, правічних гранітах, які стають дедалі жаркішими. Усі ці люди для тебе зараз судді без милосердя. Супроти них ти не годин виставити жодного аргументу на своє виправдання. Супроти тебе навіть у ті безпритульні птиці, що зігнані зі своїх уже спалених гнізд, стрімко з пташиними зойками летять кудись у над мор'я, викликаючи в думці Такий зараз недоречний рядок поета Летять усміхнені птиці Судді твої крилаті Вони й справді пролітають про тебе, мов би, усміхнені І в саму душу кидають тобі свої розпачливі крики Ти, ти, ти винен у всьому кричать тобі ці пернаці летючі сфінкси. Ти викликав цю розгнуздану стихію, несамовиту оргію вогню, що й зараз намагаюся протиставити свої жалюгідні, може навіть прикінцеві у житті зусилля. І причиною цього – лише сигарета, яку ви розкурювали одну на двох. Ділили сигарету, пустуючу із цією, котрої ти навіть ці не встиг допитатись. У черзі за морозивом зустрілися ви. Дівчина стояла перед тебе як німфа З розпущеним золотавим волоссям, У джинсах і у майці з пальмами на грудях. На смаглій шиї блищав на ланцюжку Амолет у вигляді леза бритви. А усмішка була смілива і бешкетна, «Ви дикунка?» «Саме так. А ви?» «А звідки?» «Я теж із племені диких. Студентам це підходить найбільше». «Ми з вами – люди з країни пляжів. Тож умовності не для нас». Потім Морозовим вони ласували разом і виявилися приємні одне одному. «А може це і є оте...» найзагадковіше спочуттів, як пак воно зветься. Треба поспитатися в поетів, їй це здавалось дотепним. І має воно розквітати в лісах заповідних, в Едемах, чи не так? Бажання в них аж дивно виникло водночас податися в гори де ліси заповідні, де скелі з орлиними гніздами, і неба цілком доступна блакить. Лежали горілиць, зацінені віковими соснами, гірське сухе повітря було напоєне духом запашних смол та ефіроносів. Обоє у небо крізь віття дивились, де птахи пролітали раз у раз жвавими зграйками. І тоді він назвався до неї знову цим загадковим рядком поета. Летять усміхнені птиці, загадки крилаті летять. А як вони звуться, ці птахи? Жарт почула у відповідь. Ми цього не проходили. А ці сосни як звуться? Певно ж, якось їх поіменувала наука? Поіменувала та нам не сказала. Ми, виходить, невігласи. Треба було згайнувати свої канікули на далеку і безцільну цю подорож, опинитися у горах під реліктовими соснами, що дійшли сюди з іншої ери. Опинитись, щоб виявити, що нема у вас контакту з цим світом, з його живою красою. Не знаємо дерев, що довкола нас, казала вона, все ще дивлячись у небо. Не знаємо птахів, що пролітають над нами. А що ми з тобою знаємо? Що вміємо? Що, крім розваг, шукаємо на цьому півострові? «Іде те дерево пізнання? Той плід заборонений, що міг би нас покусити?» Корили потім у двох останню згубну оту сигарету, що виявилась у неї в суманці. А коли сигарета майже зовсім дотліла, недопалок її було відкинуто недбало через плече, і хоч думка майнула йому, що слід би загасити, але б уста їхні уже злилися в поцілунку спершу ніби лінивому, контрольованому, а потім такому, що Бог їх запаморочив як наркотик. Годилось би знати твоє ім'я? Навіщо? Хай будемо безіменні». «Безіменна моя! Безіменний мій!» Уже коли спускались попід скелею вниз у сутінки між гір'я, знов йому промайнула думка, що слід би було глянути на той сигаретний недопалок, що відкинутий міг упасти ж і в глицю, сосново багаторічну злежену повзь. Однак повертатись уже не випадало». Супутниця, як виявилось, поспішає до автобуса. Жартунка, вона не хотіла й тепер сказати йому ні свого імені, ні адреси. Хай, мовляв, будемо просто двоє, як новітні Адам і Єва. Двоє миттєво щасливих у своєму гріхопадінні. Обіцяла, що незабаром іще тут з'явиться і неодмінно знайде його біля будки з морозивом або на пляжі, серед людської Веремії. Знайде хай там що, бо ж він такий не схожий на інших у своїй неопереності і такій симпатичній короткозорості. Він просто уніком. І дивна річ. Йому навіть повірилось, що вона повернеться знову сюди щоб його серед пляжників розшукати і, можливо, закохатися у нього. Одначе слід її розвіявся, як той чорний вихлоп за автобусом. А натомість звідти, де вона зникла, і з-за гір сатанинською силою гоготить лісова пожежа, і звір біжить, і птахи втікають, і чадне повітря, ніби вихлопні гази, забиває подих. Лихо, що скоїлось, лихо, з яким він бореться своєю невдатною киркою, його сприймання стає повсюдним, йому немає меж. Бачить себе він на всюціль палаючій планеті, над якою і сонце зінакшилось, стало зовсім не схоже на себе. Розбухли від пожежі, повите зловісним ореолом Хіба таким має бути воно, небесне світило, цю пору благодатного літа? Увесь довколишній світ сприймаєш тут ніби несправдишнім. І ці люди, що трудяться поруч, вони для тебе, мов би, і реальні, мов би, рухливі ціні, з якими ти зв'язаний лише цим лихом, трагічністю цієї події» це вона поставила вас усіх водночас перед лицем небезпеки, перед подихом полум'я, що невідворотно насуваючись, так огнисто доменно обвіює вас. Одразу, коли про пожежу сповістило місцеве радіо, численний люд корінний приїжджі відгукнувся на поклик тривоги. Наспіх сформовані команди, Одна за одною того ж вечора подалися в гори назустріч недобрим багровим спалахам, які, проблискуючи у верхній частині гір, вихоплювали з темряви дедалі більші фрагменти скуль і лісів. Споміжтив, що гасять, ще й досі ніхто достеменно не знає, звідки взялося лихо, чути тільки різні припущення, догадки. І всі сходяться на тому, що хоч літо і винятково сухе, але ж ліси не могли спалахнути самі собою, не запалило їх і блискавицею, бо гроз над горами вже давно не було. Отже, це хтось, хтось, хтось. Вони й гадки не мають, що цей хтось. Якраз ти і є, приблуканий сюди шукач гострих пригод, той, кому в ролі споживача і хвилинного кохання випало опинитися тут, в краю реліктових сосен і незнайомих птиць, чиї гнізда зараз вигоряють на скелях. Дихати стає дедалі важче. Незнаний дух гару виповнює повітря. Чи це... Такий дух виникає, коли каміння горить. Звідти, де все палає, хвильми накочується розпечене повітря. Ввалуємо віз кратера вулкана, нічим не затулитися від нього. Ваша напруга, самовіддача, ваші зусилля, а чи багато вони зараз важать тут серед всеохопного вирування вогню? А ритмічно подзенькують лопати та кирки поруч. Канава таки виникає. Жінки, що працюють неподалік, перемовляються між собою зовсім неприречено. В напівчаду, якомусь запамороченні, він чує від них про себе. Цей студентик наш зовсім не зугарний. Цюкає, цюкає, та все не впопад. Одначе ж старається, Хтось лиха на кої, а цьому тепер життям ризикуй. Ще ж наркіше йому стає від цих співчувань. А коли треба було послати гінця до тих моряків, передати нове розпорядження від лісничого, студент відчув, що це має звершити саме він. Він? Адже тільки так можна вийти з тяжкої провини. Тільки у такий спосіб можна вдовольнити жагу покути. Одержавши наказ, шалено зірвався з місця, помчався в самий бурелом, де охоплені вогнем реліктові сосни, падаючи, з та дзвоном ламалися об скелі. Коли ж санітари несли його вихопленого з полум'я обгорілого на ношах униз, Просувалися, обережно вступаючи по круто схилу до прибулих звідусіль машин швидкої допомоги, то хоч і були вони з людей досвідчених, однак ніхто із них не міг би сказати напевне, чи виживе цей студент, чи вже він приречений. Бо від опіків таких, як цьому дістались, людині, здається, рятунку нема. І щоб не спіткнутись, ступали вони в сутіні ще обережніше. І жаль цих людей проймав, що він такий молодий, має стратити себе за когось. Вивіряючи кожен крок, дбайливо несли його геть від пожежі. У темріву з в чорно лісся, звідки їм дійнуло навстріч духом безпожежності, а потерпіли дедалі дужче, стогнав, зойкав від болю, і все щось поривався пояснити. «Це я! Я! Я!» І скрики його вже були адресовані, мов би, і не тим, котрі несли його. Посилав він свої покути вгору, в небо задимлене буре, де видно було у відблисках заграви, Розполуханих птахів, що як маленькі сфінкси, усміхнені, пролітали у бік моря, рятуючись від палаючих лісів півострова від його розпашілих скель.